Steve megérkezésének éjszakáján olyan mélyen aludt, hogy talán azt se vette volna észre, ha ráomlik a ház. A nap már delelöl nyárt, mikor Dick bement hozzá és felébresztette. Steve, öreg fickó, <háha> ébredj, kész az ebéd! Nagyot nyújtózott és kiugrott az ágyból, és amikor rövid idővel később tisztán, ragyogó csizmával Dick után indult, inkább azt lehetett volna hinni, hogy vidám mulatságokra készül, nem pedig nagy harcokra. Belépett az ebédlőbe, és földbegyökerezett lábbal torpant meg az ajtóban. Az asztalnál egy karcsú, fiatal nő rendezgetett. Amikor meghallotta, a lépteit, felé fordult és barátságos mosolyjal üdvözölte. Dikkel együtt nagyon vártuk. Nagyon örülök, hogy megérkezett. Isten hozta. Steve hallotta a lány kellemes, lágyan csengő hangját, de nem értette, mit mond. A lány mosolyogva lépett hozzá, és kezét nyújtott neki. Steve óvatosan megfogta a karcsú napsütötte kezet, és olyan tágra nyílt álmélkodó szemekkel nézett rá, mint ha látomást látna. Át szótlanul, és nézte rá mosolygó szép szőke lányt. A lánynak már kellemetlen volt a hosszú kézfogás, de amikor a fiú sugárzó szemére esett a pillantása, elmúlt a bosszankodása. Hajkos fény villant meg a szemébe, és mosolyogva szólalt meg. Azt hiszem, jobb volna, ha inkább dik kezét szorongatná. Az övé nagyobb és erősebb is. És én nem szeretnék nyomorékká válni. Vérvörös legyulladt arccal engedte el a könnyű kis kezet, de még mindig nem szólt. Pedig a lány erre várt. Mondja, kedves, kedves, fordul Steve hez újra, de nem tudta folytatni, mert nem jutott eszébe a fiú neve. Kedves Csuka úr, Vágta rá hirtelen Joe, aki kevéssel előbb lépett be. Erre nagy nevetést tört ki, még Derik is elnevette magát. Ő is észrevette, milyen ügyetlenül viselkedett. Végre nagy lélegzetet vett és megszólalt. Bocsánat, kisé elgondolkodtam. Azt szeretném tudni, a kisasszony még nem asszony, ugye? Joe lejtette az állát és úgy Derikre aztán elkezdett kacagni. Úgy, hogy a könnye is kicsordult. Dick is fúldoklott a nevetéstől, a lány pedig egy pillanatra elpirult, aztán csípőretet kézzel toppant szív elé. Kedves csuka úr, hát olyan öregnek néz, hogy már asszonynak kellene lennem? – kérdezte kacagva, és kiperdült a szobából, de még akkor is hallatszott a nevetése. Amikor a lány elment, Steve visszanyerte hidegvérét. – Dik, ki volt ez a tündér? – kérdezte szinte állítatosan. – Eni Peters. Méri távoli rokana, aki most nálunk lakik. Szép kislány, ugye? Szépe, e? Köreg fiú, ilyen szépet én még álmomban sem láttam. Beszélj róla, mit csinálnálatok. Hol volt eddig, honnét jött? Könyörgött Steve. Ej, hogy megoldódott egyszerre a nyelvet. Előbb ezzel egy hangot sem szóltál. Csúforódott Joe. Nos tehát, válaszoltadik. Eni, 17 éves, árvalány. Kitűnő gazdalasszony, szeret lovagolni, és ami a legfontosabb, tette hozzá kötekedve, nyugodj meg még lány. Volt ugyan már egy tucat kérője, de minden utasította. Ó, oh, hála Istennek, sóhajtott Steve, és úgy éreztem, mázás gördült le a szívéről. Rövidesen megjelent Méri is, Dick felesége, és ennél is előkerült, kezében gőzölgő tálakkal. Steve elfogódottsága már elmúlt, és most nyugodtan tudott ennivel beszélni. Méri, aki Deriket már régóta ismerte, egész ebéd alatt a Mr. Csuka elnevezése mulatott. Egyszer csak hirtelen elkomolyodott. Milyen vígan is vagyunk? mondta el gondolkodva. Csak meg ne adjuk az árát. Rögtön vége szakadt a jókedvüknek. Valamennyien a rájuk váró veszedelemre gondoltak. Steve azt hitte most végre meghallja tulajdonképpen, miért is hívta át Dick, amikor hirtelen, mintha csak válasz lenne, méri aggodalmaira puskalövés dördült. Egyszerre ugrottak fel és rohantak ki valamennyien. Egy csillagos homlokuk sötét pej épp akkor érkezett a házeli üres nyereggel. Ez Jim Lova kiáltott fel, megdöbbenve Joe. A tanyától két-három mérföldnyire három vágtató lovas látszott, akik nagy gyorsasággal igyekeztek a délre húzódó eltőség felé. – Meg akarták támadni a tanyát, és Jim az útjukat állta! – kiáltott fel Dick, és a következő pillanatban már mindhárom férfi a lován ült. Dick és Joe egyenesen a menekülők után vetették magukat, míg Derek oldalt vártatott el, hogy eléjük kerülhessen. Meglepetéssel vette azonban észre, hogy a banditák nem menekülnek a legrövidebb úton a város felé, hanem nagy kerülővel az erdő felé rohannak. Mielőtt ő is behatolt volna az erdőbe, fürkészve pillantott végig a síkságon. A három támadó és az őket üldöző dikkék már eltűntek az erdő között, de a varjú tanya előtt épp akkor állt meg két idegen lovas, akik rögtön berontottak a házba. Miri és Enni hallották ugyan a de azt hitték, dickék térnek vissza. Halálra váltan látták azután, hogy az ajtó két idegen marcona alak Melyikük, Empaters? kiáltották durván a nőkre. Én vagyok, felelte enni tiszta, erős hangon, pedig a szíva a torkába dobogott a godalmába. Adja ide Joe választ leveleit, szólalt rá az egyik bandita parancsolóan. Nincsenek leveleim a dédapámtól, és ha volnának is, akkor sem adnám oda senkinek. A banditák megdühöttek a lány bátorsága miatt. Az egyik fenyegetően lépett hozzá. Hol vannak a levelek? üvöltötte dütölt és amikor a lány nem felelt, olyan vad erővel szorította meg a karját, hogy enni úgy érezte darabokra törtek a csontjai. Baszész végre! Ordította a bandita, és durván nekilökte a falnak, majd felemelt karral, utána ugrott ő is. Társa ekkor hirtelen elrántotta. – Pagbékén azt halánybártolat! Így nem megyünk semmire sem. Ha összetöröd a csoncseid, akkor se fog beszélni. Menj be a szobájába, és keresd meg ott a levelek át! Erre a bandita dühösen átkozódva átment Eni szobájába. De rövidesen nagy zaj, bútor jelezte, hogy munkához látott. A két nő remegve sápadtan állt a fal mellett. Velük szemben állandóan szemmel tartva őket állt a másik bandita. Ekkor újra lódobogás hallatszott. A patkó a másik bandita is visszatért. Fegyverüket az ajtóra irányítva némán vártak. Derik tudta, hogy bent vannak még a rablók, hiszen látta őket belépni. Ezért az ablakhoz került és egyetlen hatalmas ugrással a szoba közepén termett. A meglepett banditák gyorsan felé fordultak, de már nem tudták fegyverüket használni. Derik kezéből, mint a villám csapott le a korbács, és a banditák revolvere messzire repült a kezükből. – Fel a kezekkel, fickók! – rivalt rájuk. De a banditák, látva, hogy a revolvere nincs a kezébe, azt hitték, hogy ketten legyőzhetik, és egyszerre nekiugrottak. Steve elhajította a korbácsot, és írtózatos ökölcsapással fogadta a két banditát. A két fickó egymásnak tántorodott, és az egyik a földre zúlant. Derrick villámgyorsütése a másikat is melléje fektette.